Місцевому заміському клубі для вершків міста, а також трофеї з полювання, на яке зенек завжди збирався заздалегідь, і вже багато років не пропускав жодного відкриття сезону, шкура, ведмедя, ріжки косулі, заяче опудоло та голова кудлатого кабана. Усе це з любов'ю розкладалося місцевим суперменом Горським на свої місця, а для гостей одразу ж виписувало уявний звіт про круту вдачу господаря. Над розкішним, здоровенним каміном, що весело потріскував палаючим хмизом, Зеник повішав карту світу, яку всіяв, наче їжака, стрілами з дарцу. Розташування кожної стрілочки засвідчувало місця, де ступала нога Зеновія. Судячи з карти, на нашій землі було вже мало цнотливої місцевості – для підкріплення уваги та поваги на мармуровій камінній плиті стояло кілька світлин з найбільш вражаючими кадрами на кшталт Лас-Вегаса, Ніагарського водоспаду та норвежських фьордів. Поважне та добірне товариство зручно розмістилися у темно-чоколядових шкіряних кріслах. Це була лячна команда з чотирьох людововків, включаючи Вову Малюка. Чоловіки з вальяжним виглядом попивали з кришталевих роксів віскі. Вони розслаблялися за невимушеною розмовою, щоб вже за півгодини почати гру, задля якої і приїхали до Зенека. Горський часто влаштовував у себе закриті міроприємства, на яких хлопці відтягувалися за покером зі ставками Атлантів. Цього разу в добірну трійку увійшли Назар Слобода, Рустам Галієв, та Зеник Горський. Усі троє добре зналися в юності, кожен з них досяг певного життєвого рівня, нічим не гребуючи. За плечима чоловіки мали різнокаліберний досвід, густо припорошений брудом та пилом. «Добре, що ми нарешті зібралися», – сказав Зеник, підливаючи собі питво. «Зараз смачно поріжемося в холодам». «По більшому щоту, у нас є стільки спогадів, що могли би навіть тупо пробалакати весь вечір», – додав Галіїв і задоволено причмокнув. «Я би пивка випив?» – ця самогонка вже піднабридла, – вказуючи на віскі, – потужної витримки продовжив Рустамчик. «Нічого собі, синька!» – засміявся Слобода. «Та ти, брата, зажрався? Але я сьогодні пас, хочу мати свіжі більма. А Рустік має рацію!» клинився Зенек. «Часом хочеться відкинути усі ці понти і стати простим хлопом». «Ага, з жигулями і зарплатньою мічта всієї жизні», голосно зареготав Галієв. «Ніколи мені цього не хотілося. Та так не хотілося, що аж став мільйонером. А півасік люблю і буду любити, бо я є поважний бюргер. Нема базара, зараз організуємо, в тон колезі, відповів Зенек і натиснув на гудзик – для виклику персоналу, увімкнулося радіозв'язок і замовлення міттєво прийняв старший офіціант. «Така романтика має місце в молодості, а вже у нашому віці соромно бути ніким», – продовжив розвивати тему Галіїв. «Коли я сидів, чи навіть вже коли вийшов, але був далеко від Львова, мені часто приходили на згадку наші пригоди, а більше всього розвод з дорожньою аварією». Коли ми лапали лоха на живця. Крутий калим. А це коли я лежав на асфальті, підхопив Зенек та вмить опанував себе. Стало помітно, що такі спогади його не тішили. Я навпаки завжди хочу стерти ці моменти з пам'яті. Як в компі. Деліт і баста. До речі, розкажи, що це ти за будівництво замотив, щоб змінити тему, запитав нарешті він. «Попит на землю впав», – здалека почав Галіїв. «Тепер є можливість вибирати. От я і вирішив легалізуватися. А скільки можна крутити поганку? Тепер будую шикарний торговий центр». «Сам?» – запитав Слобода і з цікавістю подався вперед. «Може і сам, а може і не сам. Це поки відкрите питання, ухиляючись від прямої відповіді загадково промовив Рустамчик. А хто фінансує?» Продовжив наступ «Слобода», якому вже давно дуже хотілося щось подібне замутити. «Особисті збереження», – з пихатою усмішкою відповів чоловік, який зараз почувався цвяхом програми, а через декілька секунд додав. Плюс кредитні лінії, які були відкриті ще в докризовий час. Так що все алмазно. Сьогодні вартість будівництва квадратного метра знизилася, впала вартість усіх робіт. Та й будь матеріали я використовую вітчизняні». Я назвав його Гулівер. А ти крутий, чувачела? Добре в свій час накалимив, усміхнувся Слобода, а у самого слинка потекла від зазрості. А чому Гулівер? Гулівер – це назва велетня, гіганта. Саме таким і є мій проєкт. Що ж, за це треба випити. І, може, розпочнемо? Запропонував Горський, якому вже дуже хотілося пограти з Назаром. Обіграти Слободу? Було його заповітною мрією, тільки шкода не вдасться засвідчити це якимось кубком чи світлиною. Добірна компанія не кваплячись перемістилася за круглий гральний стіл з горіхового дерева. Вмілий офіціант, незважаючи, обережно розклав для всіх пиво та горішки. Намічалася лобова гра – Тобто без будь-якого шулерства. В інакшому випадку Слобода без легкістю обставив усіх. Але сьогодні він просто шліфував бездоганність професійного рівня. «Цей твій халдій, він випадково не іуда?» – з підозрою роздивляючись офіціанта поцікавився Галіїв. Іудою називали стукача, який доповідав господарю про карту опонентів. «Ну, чоловіче, відставте від життя», – трохи ображено відповів Зеник. «Ти би краще...» Колоди краплені ще пошукав. «Давіряй, но провіряй!» – відмазався Рустам і поважно підняв казівного пальця догори. У цей момент офіціант поклав на стіл колоду карт, і Галієв, нібито продовжуючи жарт, став розглядати її з усіх боків. «Заспокійся, друже!» – не витримав Зенек. «Єдиний, за ким тут треба вдвоока пильнувати, то це назік, профі!» Слобода із задоволенням відсорбнув кави і подивився на мобільник, у якому спрацював вібродзвінок. На дісплеї телефона висвітилося усміхнене личко Дарини. Мить чоловік вагався, а потім вимкнув телефон.